إن الحمد nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa يهده a'malina man yahdihillahu fala mudilla la wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu wa la sharika wa أن anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaq minha zawjaha wa batha minhumaa rijalan katsiran wa nisaa وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ الله كان عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ قاموا على من اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلاله وكل ضلاله في النار اولا اوصيكم ونفسي بما امر الله تعالى fi kitabihi wa fi sunnati rasulih sallallahu alayhi wa sallam zangu katika imani baada ya kuyuhusia nafsi yangu na nyinyi katika jambo zima la kumogopa Allah azza na kumtakia ziada za rahma mwalimu wetu kiongozi wetu Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa mara nyingine katika msikiti huu wa Masjid Firdausi <coughs> Leo tutakuwa tukielezenana mambo muhimu sana yanayohusiana na, na mkoa huu na yale ambayo yanaandikwa katika media hizi zinazo jinasibisha na Uislamu. Allah leo mjuzi na dhana yangu kwenye media hizi kama magazeti yanaoitwa magazeti ya Kiislamu dhana yangu ni nzuri kwamba wanakusudia khair lakini uwenda waandishi au muhariri wa gazeti akawa na ufahamu mbaya ambao pia unahitajika usahihishwe kwa Qur'ani na Sunna basi na kumuogopa mtu yeyote ndio dawa ya Rasul wala nakhafu fillahi lauma la'in wala tughofi qudriya allah ta'ala lawama za munyikulaumu hii ndio manhaji yetu na allah Subhana wa ta'ala ametuelezea miraran wa mara nyingi akizirejea aya na baadhi ya vipengele katika qur'an juu ya sisi kutoku muogopa yoyoti muogopi tبارك وتعالى na moja katika sifa za watu ambao wanaimarisha misikiti ya Allah taala wanaiboresha katika durus wanaweka ilmu sahihi ni wale ambao hawa muogopi yoyote kwa jiri ya Allah taala isipokuwa nambaini na bora ya mtu wawa baada ya Hamza Ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alayhi wasallam wa anasema wa rajulun na mtu ambaye takallama bi kalimatil haqqi amezungumza neno la haki inda sultani ja'ir mbele ya mtawala dhalim kiongozi muovu akambainishia manhaji ya ilahi kwamba Allah Taala yule mtawala zalim fakatalah akamua huyo kifo cha ambaye ni bora minashuada kwa hiyo sisi katika manhaji yetu kama sisi kubainisha fi kulli shayin. kama aliwasafa Allah Taala kama Allah tabarak wa taala kitabu chake ni tibiana li kinabainisha kila kitu. Koleo samihuni ahibatu fillah. Niachieni wasaa kidogo nizungumze kuhusiana na izi media au gazeti ambalo Ijumaa iliyopita limekuwa na kichwa cha habari cha vitisho. Na hakuna atakayeogopa kitisho kile isipokuwa ni munafik au kafiri mwenyewe. Lakini mumin, aogopi kitisho hicho. Gazeti la Nuru sio al-nur kwa istilahati za kisheria sio al-nur ni nuru na akitaka mwandishi na muwekezaji wa jina hilo itabidi akae aende kwa wa wamfafanulie vizuri mimi na haki ya kubainisha kwa sababu si mara ya kwanza gazeti hilo kwa linayasema maneno bila ilmu maana nyingi linasema na kama wausika watakuwemo watakuemu hapa ni vizuri na wao wakapata darasa hili Asa natanguliza nasaa za kiilmu inshaallah juu ya gazeti hili la nur sio an-nur gazeti li ambalo huo linakuja kwa sisi ya Mwanza yaumusabti kesho maana leo anamaliza maliza, maliza kuandaa na nini na wao wanavotaka lisomwe siku sita yani kuanzia yaumul, yaumusabti yaumul يوم yaumul ifneni, fulathai, yae, wa yaumul khamis siku lisomwe. Ili gazeti la Jumamosi lilipita wao Ijumaa. Limeandikwa kichwa cha habari pale hatari kubwa. Hatari kubwa. Na gazeti hilo kifungua limeelezea mambo mengi sana kusiana na Boko Kuna sehemu wameelezea kwa hakiki na kuna sehemu wamechanganya habari za kikafiri na mawazo ya kitawuti wakawaingizia mujahidin Boko haramu na Tanzania hii wachache sana ambao wanaweza kuwatetea maikhwa kihoja na kusimama kwenye mimbaro mimi sitaki kuwa miongoni mwa hao wenye kujua lakini wameacha mimi napenda nisimame niwatetee maikhwa lakini siwezi kunyamaza mtu anaandika ana ilmu ya dini Pengine anaka nafasi katika jamii sio na kuwasingizia maikhwa wa jamati ahlusunnah waljamaa na qital anawasingizia wale ambao wao hawana na si kwamba mtu anatoa dalili kwenye Qur'ani na Sunna kuwashutumu mujahidi na Nigeria ambao mpaka sasa Allah Ta'ala anaonyesha miujiza katika ulimwengu wa kitawuti kwamba wameweza na Allah Taala anawakirimu mzana za maandalizi ya kuleta sheria yake ili isimame katika ardhi tukiulizana sisi waislamu muislamu gani ambaye apendi uislamu utawale katika maisha ya jamii isifokuwe munafik na kafiri sasa boku haramu wamezungumzwa walivozungumzwa ukerejea katika gazeti hilo utaona hatari kubwa lakini kibaya tumenasibishwa na sisi pamoja ya kuwa tukutaje majina mimi nimenasibishwa na nyinyi kosa letu sisi kama tumealikwa na ndugu zetu waislamu mfano kama hapa si watu wa msikiti huu waliojumuika hapa Watu wametoka sehemu mbalimbali, watu wametoka Kisesa, watu wametoka Bohongwa, watu wametoka Usagara, watu wametoka Ilemela, watu wametoka huku Kunyasaka, watu wametoka mjini, wameacha biashara zao. Na pengine asubuhi hawajauza chochote, anatarajia akitoka kwenye Ijumaa ya karibu na msikiti wake, arejee kwenye asbabu yake, lakini amekata masafa maili zaidi ya tatu Nini kinachomfanya aje huku? Tuwaambie manake hawajui alafu wasifikirie sisi tunaogopa kusema ukweli ukweli ndio maisha yetu na ni sehemu ya uhai wa mwanadamu kusema ukweli nimekusomeeni aya hapa katika suratul ahzab allah taala anasema ya ayyuha alladhina amanu taqullah enyi mliyoamini allah taala qaulan sadida namseme maneno ya kweli sadida maneno ya haqi. kama hivi ninavyozungumzia mimi ni sasa waandishi wa gazeti nuru sio an-nur kwa ni nasema an-nur naita nurun nurun tena nuru ambayo nurun nurun an-nuru la an-nuru ni ismu min ta'ala ni jina katika majina ya Allah Taala aijuzu jina la Allah kupewa mtu butlaq bas ina idhafia katika ilmu ya lugha ya kiarabu mtu akaitwa tu Allah na majina ya Allah Taala chukua ilmu na kaida ya kitawhid kwenye asma wa sifat majina yote ya Allah Jalla Ala yote ni maarifatun yana alif na lam hii alif na lam Tukisema ash-shamsia ki tunakusudia kutia shada katika herufi ya tatu baada ya hizi alifu wa lam ambayo inaitwa at-ta'rif alif wa lam hamzatul wasli wa ya tatu pale hukumi ya lugha ya kiarabu na usomaji wa nutku bikawaidi Kuchunga ile misingi ya utamkaji wa hurufu alhijai imma yaweza kuwa ni ash-shamsia yatiwa shada kama shin sin na zingine imma kuwa ni al-qamaria ambao haipati shada kama hamza ba'u, na zingine mfano al babu al-abu lakini kuna shamsia utasema ash ash ile lam haitamkwi ashamsu an -nuru. sio alinuru ah ha, haya wanafundisha walimu wa madrasa Mashekh darussalama wamepiga kelele sana baada ya kuona jina la allah ta'ala limeandikwa katika hizi kanda mbili viatu vya kinamama vya kuendia chooni wamepiga kelele sana pakistani pia wamepiga kelele sana kuna jina la Allah Taala limeandikwa kwenye kiatu. Kwa nini unapiga kelele? Wanatetea lafdhul Jalal, jina la Allah Taala ambalo mtu anauao kwa kulitetea Allahu. Kama wa mimi, nikachafuliwa kwa watu, nikaonekana sikusoma, sijui chochote kwa sababu ya kutetea jina la Allah Allah Taala haiti Mungu wala mkiongeza mkamwita mwenyezi Mungu sio yule ambaye tunamwabudu hapa sio yule ambaye tumeambiwa tumwabudu mwenyezi Mungu ana watu wake kwake huko na watumishi wake kwake na sisi sio waja wa mwenyezi Mungu sisi ni waja wa Allah Arrahman Almaliku AlQuddus nimekwambia majina ya Allah yote ni taarifu ni maarifa hayawinakila Ay, kama as-salam sio salamun Siyo kudusun a a ili aweza kuitwa kudusun lakini majina ya allah taala yote yana taarifu yote ni maarifa as-salam al-maliku dhul jalali wal ikram majina ya allah subhanahu wa ta'ala sasa gazeti la nuru ambalo limeandikwa juu pale mwanzo ameandika ni sauti ya waislam sauti ya waislam Allahu hu alam sina kumbukumbu -kumbu nzuri gazeti hili limeanzishwa mwaka gani lakini ni miaka ya na miaka ya 90 na nafikiri gazeti lilopita italikuwa ni toleo la 1125 11 haya magazeti yametolewa nafikiri ni 1125 11 limenifanya niseme na nianze kuelezea kiilmu na natarajia inshallah abari itawafikia na wao na kuna kunasiyana kama nitakuwa nimekosea kiilmu mimi kurejea kwenye haki ndio ushuja siwezi kungangania batili na kwenye haki ndio Uislamu ataraju ala alhaqi al mabadi kurejea kwenye haki ndio misingi wal asasu dinul islamu dini ya Uislamu kwa hiyo kungangania kwenye batili na nataraju wao wakielewa darasaili. hili na kimeandikwa sauti ya waislamu na mimi ni mwislamu, sio kafiri na nauchukia ukafiri kweli kweli Sipendi kuingizwa katika moto wa jahannam na sababu za kuingizwa katika moto wa jahannam kama kujiepusha na mama machafu tunaacha sasa natoa nasaha kwa gazeti hilo na namna ya balaga ya matumishi ya maneno pia Allah Taala ametufahamisha kwa uchache tuna uchache wa kuyafahamu hayo ambao leo yanatusaidia kuona muandishi wa gazeti la An-Nur kwa kuwa hakunitaja jina basi na mimi simtaji muandishi wa gazeti la nuru. na mimi sipendi kumtaja jina kwa sababu hakunitaja jina huo ndiyo uadilifu ameeleza akitoa shutuma kwa Boko Haram lakini kuna same zingine maneno yake yamekuwa yani ana, anakuwa kama anachanganya habari Manake hapa anawazungumza boko haram akitaja kama ni kikundi kibaya na mizani aliyotumia akatumia mizani ya moja wa makachero wakikufa kufananisha kwa kauli zake ndio akawafananishia na boko haram. Kwa hiyo wasiwasi mwandishi anatoa tahadhari kwa daula hii al-dhalama darul kufrun kwamba wachukue tahadhari manake mwanza inawezekana kuna mambo yanapandikizwa ya uchochezi baina ya Waislam na Wakristo kwa kauli yake anasema baina almuslimin baina ya Waislam na Wakristo baina ya Waislam na wasiokuwa Waislamu Na wanaofanya kazi hizi ni wale wanaosimama kwenye mimbar na kuhamasisha mambo ya uchochezi yakapelekea itapelekea wana hatari katika nchi yao ambayo ina amani na wanaishi katika utulivu wa demokratia. maki hata utawala ukiutazama utawala huu wa dhalama, utawala wa daru kufri huu wa Tanzania ukiutazama vizuri kwa mtu na akili na unasoma Qurani alkarim utaona bado wanazazaa bado wana, za -za. Badu wana, wana suka. kuna sera imeingia kwao ya, ya serikali tatu sisi ambao tumezaliwa katika tawala zile za maraisi wa Tanzania hii wale wa kwanza na mifumo iliyokuwa ikiendeshwa na ubaguzi na kuwabana watu kiuchumi tuna picha nzuri ya kuelewa mazingira haya kuliko watoto wa demokrasia waliozaliwa katika tawala za kidemokrasia. Sio tawala za kifalme za mtu anakaa kwenye utawala mpaka atakapojisikia kustafu, Tuna picha na kuona yale ambayo yalikuwa nafanyika kipindi hicho cha miaka ya 60, sabini, themanini, mpaka 85. Wakati unabadilika saa system e demokratia inaingia katika nchi. Tuna picha nzuri sana. Pengine muandishi anaweza kuwa na umri mdogo wa demokratia. Hajaelewa mambo yanapokwenda. Jambo linalowashughulisha sasa ni jambo la serikali tatu wao wanalizungumza kwenye mabunge yao na wanaendelea. Sina nafasi ya kuzungumzia jambo hilo. Mtarejea kwenye mabunge yao, mtaona kitu ambacho kinawashughulisha. Lakini mimi kama Muislam, la ilmi, mtafutaji wa ilmu muballigh fi sabili la namfikishaji katika njia ya Allah Taala ruksa ya kufanya dawa sijapewa na Sheikh Mwanza amri ya kufanya dawa imetoka kwa Allah Jalla Jalalu nayo ni amru lilwujubi kila mwenye uwezo amelelewa jambo basi Allah Taala amemuamrisha kuliamrisha bi Jalla Jalalu Allah sema katika Qur'an kuntum khairu ummah ninyi ni umma oخرجت للناس ta'muruna bil ma'ruf wa tanhawna 'anil munkar billah sisi ni umabora asindikataze mtu akaniambia nisanye kazi ya dawa wakati naona dhulma na naweza nikaizungumza tamuuliza swali wewe wanikataza mimi nisanye dawa kwa thawabit zipi za kisheria au menitoa katika umabora kama nimo katika umabora Nimo katika umma bora. Na sio mimi, Warusi, wa Faransa au wote mnasikia duniani wanasema wao si wana Mayahudi wote ni umawasi. Hu ni umma wa Rasul. Basi watu tu amengangania mambo yaliyopita, wakayaleta-leta umahina nafasi imeshafutwa. Wote ni umma wa Rasul. Na ni umma bora. Lakini sharti ya umma bora ni ipi? Sharti miongoni mashuruti za umma bora angalia Allah Taala ameweka katika hii aya katika suratu tul imran kuntum khairu umma nini umma bora kwa nini sisi ni uma bora taamuruna bilmarufi. ma'ruf mnaamrisha mema hapo imekuja iruksa kutoka mbinguni kwa Allah ta'ala Kwa sisi kila mmoja wetu ameruhusiwa kuamrisha mema na ameamrishwa na Allah ta'ala kukataza maovu Kadiri ya uwezo wake bila shaka mtu anayamrisha jambo awe na elimu ile jambo ndio wanawachonwa wameeleza Ibn Taymiyyah rahimahullah ana maneno mazuri katika kuamrisha mema na kukataza mabaya amesisiza mtu asiyejua lile jambo anaoliamrisha kuharibu ni kukubwa zaidi kuliko kutengeneza lakini mimi na ilmu na yakini ni yake ambacho nakielezea kwa watu sio jambo la kubeba tu ah ni jambo ambalo nimekaa chini ya mashehe nikalidurus kisha nafika kwa umma nawambia ii ndiyo amana ambayo mimi nimeichukua kwa mashekhe kwa hivini ya dawa sio hivini kutoka kwa mtu mwenyewe akaniamrisha anavotaka la bali katika kitabu imekuja hiyo aya kuntum umma na katika hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam iko hadithi nyingine نتمى صلى الله عليه وسلم قال من راى منكم منكر فليغير بيده يوطى تيكون منكر بس اوبذلش تقوم كنواك فاا لم يستطير فباللسان هاذي بس قولي هسه ميمي كلسميا جامبو كwanza نمشيكا كوني كتاب الله mimi ni umabora. Naam, mimi ni katika umabora na sisi ni umabora Masha Allah. Kazi yetu ni kuamrisha mema na kukataza mambo machafu. Kisha mtume asema ra'am minkum munkara. Nimeona munkari katika gazeti la Nurun. Lazima niseme. Kwa hizi aya moja na hadithi moja. Ziko nyingi sana. Lao nikaanza kuzileta, nikazileta muda utakuwa mrefu na makusudio yangu leo hutuba iwe fupi sana. Mwanadamu Muislamu ukiingia ukaanza kuangalia jinsi ambavyo sisi tumeshutumiwa na mwandishi kwa habari za kusikia. Tutafichaje haki ya Allah kwa kuwaogopa viumbe ambao wao kesho tu hawajui itakuwaje maisha yao? shehe gani anafundisha watu kuogopa kumuogopa mtu isipokuwa dhalim linafsihi amewapoteza watu mtu yote anayewafundisha watu kuogopa sheikh yoyote anayewafundisha watu kuogopa watu huyu bila shaka anawafundisha watu shirki li'anna alkhawfa min ash kwa sababu hofu ni katika shirki na Allah kaipiga vita sana katika Qur'ani Allah umetukataza sana kuogopa watu Allah muandishi anatushitumu sisi kwa maneno ya kuambiwa habari nyingine iko kwa muktasa. Inaonekana sisi tunaleta uchochezi katika jamii hii iliyopo kwenye amani. Jamii ya Kiyahudi, ya Kinasara na Waislamu. Sisi tunasimama kwenye mimbar Na mashehe wanaskia maneno yetu, hawa ya Kemei, wananyamaza. Kwa hiyo kunyamaza kwa mashehe ni maangamizi kwao ndio headline aliyoweka Rasul Akbar Pako wino kama vipengele vitatu hivi kunyamaza kwa mshehe kunapelekea wao waingie katika tahaluka kwenye maangamizi kuna mambo mawili yametajwa jambo la kwanza yule kiongozi wao anawaambia nyiye mtakufa na njaa wakati jirani yako kafiri ana mali kwa nini usiende ukachukua akaweka hizi ni mali za haramu hizi hizi mali za haramu, ma wote wanajua waislamu wote wanajua kwamba ni jambo la haramu kwa kuambiwa watu? hiyo hatua ya kwanza hatua ya pili anasema kwenye inazungumzwa Watu wauze majumba wauze magari wauze viwanja wauze masofa set kwa lengo la kununua silaha na hii imenasibishwa na mima manake siyakul kalami maneno yake na kwenda amenilenga mimi japokuwa kunitaja jina ile Madina wakati wa Waislamu wamehajiri kutoka maka wameingia Madina ndugu zangu kwa ajili ya Allah. Mashehe muo wa kweli. Mwaka wa kwanza watu wameyama kutoka maka wameenda Madina. Uchumi ni mdogo. Madina ni ka sehemu kadogo sana. Daulatu saghiratun jidda. Mwaka wapili. wa pili. Waislam wanasali katika msikiti wa Rasul. Na njaa. Wanaanguka wanazimia. Wanaswali nyuma ya rasul nyuma ya mtume sala wa alayhi wasallam wana njaa ya maisha angalieni ndugu zangu katika uislamu hebu yapimeni mambo na usimwangalie mtu tu kwa sababu weti ana mashahada kwa ko waarabu au waarabu au mnausikia au arabu anao vunja misikiti wanawapa makufaru wakinasara wajenge makanisa baharini aao mnausikia angalieni shekha anasema Kala allah au qala rasul am Allah au amesema isma mtume sallallahu alayhi wasallam habari kamwijia mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na moja katika watu ambao ni majesusi wake ya rasulullah una habari kuna msafara unatoka sham ukiongozwa na abu Sufyan. msafara huo unaangamia kadha una, una neema kadha mtume akasema eh hey, hey, basi Mwambie bilali atoe adhana tukachukue mali zetu ambazo tumedhulumishwa na makufaru tulipokuwa makata al-mukarrama Ndiyo nilikuwa naeleza hivi jambo la kitarehe natoa ushahidi asimama shekhe ameajiriwa anakanusha bila adilla uadilifu kwa wapi ndugu zangu katika imani mimi naelezea sira we shekhe wa darul unakereka nini na maisha ya mtume mimi niko nikizungumza hivyo nikasema sira ya mtume sallallahu alaihi ilmu ndio vitabu vinaitwa fiqhu sirati fiqi sira inatoa fiqi na maisha yote ya mtume ni dalili kuiga na kufuata nilikuwa naeleza hivi na ndivyo naeleza hivi hivi hivi na sira ibn hisham wa muhammed abdulwahhab sira ya rasul hivi hivi sasa na leo pengine kila mtu atachukua tafsiri yake lakini ndio hivyo hivyo We uelewe usielewe lakini Allah amekishatufahamisha alhamdulillah hii hu ndio uislamu wala tukubemberezi wala tukulazimishi lakini jua sira ya rasul reheje ata kwenye english ukataype kwenye google utakuta sira ya mtume asili ya viti ya badi ilikuwa nini mtume anaenda kuchukua mali kwa makufao awanufaishe waislamu wanaoswali wanaanguka msikitini kwa njaa wasiokuwa na mavazi vitaulo vyao vishuka vyao anajifunga mtu kwenye kitovu na chini ya magoti basi mgongo Unabakia umepeuka na yini ardhi ya jangwa Madina hebu hali itakuwaaje na huo ndio kiongozi atakaa tu ana rasulullah kwa sababu yeye analishwa katika njia ambayo sisi hatuoni anaweza kukaa siku mbili tatu bila kula Allah anamlisha ndani kwa ndani na ushangae usishangae jambo hili utashangaa nini tayyib tunaendelea lakini Allah alivyokuwa mjuzi akakadaria asipate ile mali katika njia ya kuichukua habari kamfikia abu sufiani akatuma mtu kwenda maka, wakaandaa jeshi wakaja na watu kwa jumla walikuwa ni moja, sehemu ya badiri wakafanya mubaraza wakapigana Alhamdulillah Mtume sallallahu alayhi wasallam akaichukua hiyo mali akaswaga pale madini alikuwa ni neema. Ma yake viti abadiri, wale wa ya badhiri wale waislamu tatu nafikiri kila mmoja alikuwa na ngamia mmoja au farasi mmoja ndio nema ya Uislam. Nilikuwa najaribu kuelezea hivi. Inawezekana huyu ambaye ni mtumishi wa gazeti la Nuru akawa amechukua kaona da. Kumbe mtu huyu masisha hivi na siko dalili. Wakae msheikh wa adilifu, waone watayakuta mambo katika vitabu. Ama la pili linalohusiana na mtu kuuza nyumba akanua siraha. si kulisema mimi na ana mimi niko mbali na huo msimamo kwa sababu tarehe aituooneshe Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa maka. akwai Rasul sallallahu wa wasallam Akiwambia maswahaba wa maka wakina Abubakar wa Umar uzeni manyumba yenu acheni biashara zenu nunue siraha. na mtu akikuliza mkureshi kwa sababu hii silaha wapi mpige risasi sikuona katika salafula swale kwa hiyo mimi niko mbali sikusema ili jambo wala sijui msemaji alikuwa nani nimesikia askia watu wakisema lakini si mimi au pati katika hizi CD nazotoa hata moja juu ya kuzungumza jambo hilo bali utakuta maneno yangu nasema hivi uza sofa uza kitanda nunua kiwanja jenga nyumba yako bi idinilla subhana wa taala allah akuhifadhi na ukae na ndugu zako waislamu kwa sababu kupanga ni bid'ah Jambo hili lina asili katika dini ni uyahudi na Unasara Ndiyo wameingiza mambo haya haya ndio mambo na mimi lakini haya yakusemwa kwa mhariri na mwandishi wa gazeti la Nurun sasa angalieni maneno haya maneno ambayo yanaonyesha uchochezi maneno ambayo yanakusudia shari kwa Waislamu na Uislamu wa maana ya lengi Mtu tu amekuja kama hivi. E, Allahu alam. sababu siji mambo ya ghaib. Lakini mtu amekuja hapa anamchukia Abu Ismaili kuliko maelezo. Amekuja tu ajaja kusali, anakuja tu amuone basi yapate yale ambayo atazungumza afikishe kwa ubaya. Allah akuongoze ndugu yangu. Unajijua wewe. Unajijua wewe unafikiria utakaa kwenye ardhi ya mwenyewe mpaka lini? Hata miaka 60 mbele uwezi kufikisha ila Allahu aalim kama na umri mdogo hata ifa Allahu aalim tumwache Allah ndio mjuzi lakini ukifishwa utaulizwa na Allah subhanahu wa taala ulikuja kutajasusi una ibada hiyo ibada moja sikia kiama nani atakulipa mimi na kuombea dua Allah akuongoze kwa sababu pengine hujasoma dini kama umesoma basi umeingia katika fitina kubwa siwezi kusema ni munaafiki lakini tabia inaonekana tabia ni nifaq ungenifuta baada ya kushuka kwenye minbar Ukaniuliza lakini habari anayosema kwamba huyo Abu Ismail mwenyewe akutaja Abu Ismail huyo kiongozi mwenyewe hakishamaliza hotuba hata hatujui anatokea mlango gani ana ulinzi wa ajabu sana maana si tunajua mtu akizungumza maneno kama hayo basi atashikwa atakaa kituoni, siku moja pengine ataulizwa ulizwa yani atasumbuliwa lakini ule bwana angalia Muislam anesujudu anakusudia kwa ndugu yake Muislam ndio waga nakaa, anafikiria. Mataka ukirejea katika tarehe ndiyo hayo hayo tu. Mm. Tena siku anayoswali huyo kiongozi wao. Sikama leo tumeiswali hapa, basi anasema anaambatana na msafara wa magari ya kifahari. Eh. Magari ya kifahari. Eh? Mbaka nikasema ivi gari yetu hivi ambavyo Allah umetumelekesha kwa muda hivi ndio magari ya kifahari. Allah kanifahamisha pengine unajua watu wenye kukusudia shari wakati mwingine Allah Taala anawaonyesha wanaona ni VX 100 VX ya sasa anaona ile yake ya jahilia lakini hakika sio VX ya milioni 600 kwa nikasema alhamdulillah ni neema kama umeona hivyo ndio hivyo hivyo isibajaji zinaonekana ni ma VX ya milioni 600 makani gari za kifahari Hmm. utaona siku ya ijumaa na kokwenda kusali huyo kiongozi wao ni maneno nayanukuu haya kwenye gazeti hilo la nurun la ijumaa iliyopita anaandika mwandishi haya bila aibu bila kuuliza watu wanahusika anasema utaona siku ya yaumal juma anakosalia huyo kiongozi wao misafara ya pikipiki make na mkera tayari jambo ataki kuona misafara ya pikipiki basi angesema tu hmm. ndio maana nimepanda kwenye mimba yako ya nyuma yamezungumzwa yamezungumzwa lakini unaangalia unaachana nayo sema funika kombe mwana haramu apite na kweli anapita mtanzania nao walikuja na yao ya ugaidi na nini haya lakini hili kwa sababu wanasema ni sauti ya waislam mtaka muandishi wa nur basi awe ni muadilifu afanye utakavyofanyikana atafute mawasiliano na mimi aniulize kupitia njia ya simu au kupitia njia yoyote ili niweze kumpa yale ambao yeye ameyachukua kinyume aliyemfikishia amesema kwa uadui hapa Mwanza hii hakuna gaidi wala Mwanza hii ayuko mtu mwenye fikra ya kulipua makanisa wala sio fikira yetu kauli yetu arrajihi kauli yake ambayo utaisema popote itakavokuwa tunasema nuridu dawlatal islamiyya tunataka sheria za allah zifanye kazi na sio aibu kusema hivyo wala sio shutuma <coughs> kama vyama pinzani humu, vinataka wenyewe vitawali sadema atakautawala kafu atakautawala utawala. Hey, mimi ya bu ismaili kusema tunataka daula ya islam Ndiyo jarima wa akunu mujrim nitakuwa ni muovu sana mpaka wa washirikiane na maadui kunipiga vita shirikiane naye. lakini sisi tunataka sheria za allah taala zifanye kazi katika njia ala minhaji. haji katika misingi ya uislamu Ndiyo kauli yetu na tunayazungumza ndani ya uislamu tuna evidence hata hao mashekh wakishirikiana kwa dhulma tutawambia njoni na kitabu cha Allah Taala au jioni na kitabu vya tuonyeshe tuonyesheni hadithi namba fulani inasemaje mm -hmm. Leo imekuwa kuzungumza jihadi ni uovu kwa sababu Abu Ismail anazungumza jihadi. wacho muogope Allah gazeti la Nur muogopeni Allah Subhana wa Taala Nafanyeni uadirifu. sasa mimi nawakosoa nasema kuna kitu na shaka na nyinyi lakini sina dhana mbaya ninyi kwamba kuna vitu mnavieleza kiushabiki au mnataka muendelee kubaki gazeti likiendelea kubaki chini ya utawala usiokuwa wa Kiislamu na ukatetea utawala ule ni sawa likaendelea likaingiza 5500 na hizi 50 za Kenya miaka kumi ni maasi makubwa bora gazeti lisiwepo media tukafunga lakini haki ya Allah Taala iendelee kubaki na wala Uislamu hautaendelea kwa magazeti wala Uislamu hautaendelea kwa redio kwa sababu Uislamu umeendeshwa na daa ya mtu anafanya dawa ya haki na Uislamu unaenda kwa hiyo gazeti la nuru Nawatakieni kwa ajili ya Allah subhana wa Ta'ala. Hili neno jina mmelita An-Nur mmekosea. Hili ni jina katika majina ya Allah subhana wa Ta'ala anaitwa An-Nur. Angalia katika surati An-Nur aya nambari 35 Allah aliposema Allahu nurus samawati wal ard. Allahu ni mubtada nuru ni khabari wa huwa mudhafu samawati wal ard mudhafu ilayhi. Allahu nurun samawati wal -arv. Allah ndiye nuru ya kuongoza vilivyomo katika mbingu na ardhi. Koyo katika majina ya Allah Taala yusma an-nur, anaitwa an-nur. Kwa nini gazi silako umeita sauti ya waislam ukaika an-nur? Mtakio uondoe hiyo alif na ni makosa. Ima ukubali kuingia na sisi kiruga Uite ite majallatu nnuri gazeti la nur iwe mudaafu na mudhafu ile iwe majallatu nuri. majallatu kwa raf'i nuri kwa i kasra Mashekhe sheikh wanajua jambo hili kwa hiyo wakitaka ile nur iendelee kuwepo waandike kwa kiarabu pale juu hiyo sauti ya wa waislamu waitoe kwa sababu siamini kama watu wote watu wote wana kwa hili ni gazeti linazungumza sauti ya Waislam. na mimi siamini wala simo katika sauti hiyo ya Waislam kwa sababu gani wamezungumza boko haramu. vile wanavyoona wao je mimi nikienda kinyume na wao nitakuwa mimi ni mtu mbaya na mateso nisimbuliwe damu yangu halalishe la wallahi Tumetofautiana tumombe Allah Taala msamaa ili Allah tabaraka wa taala tusamee na tuongoze katika njia iliyo fastaghfiruhu innahu albarur al karim wa huwa ghafur rahim kwa hiyo gazeti hilo linatakiwa li yani majala, majalatu, ni gazeti kwamba ni gazeti kwa hiyo gazeti nur nurun taarifi unakusudia mwangaza adhuu kama walivoelezea katika lisanu la arabi na mujamal wasiti na iskamusi za lugha ya kiarabu kwa hiyo ukisema majallatu nnuri yake gazeti la mwangaza maana yake ni mwangaza mwangaza ambao si wasawa na mwangaza Wajua nuru mfano wake wamejaribu kuelezea kama ile nuru inayopatikana kwenye kwenye kwenye mwezi tarehe 14 e 15:13 ule mwangaza mwangaza huo na tafsiri nyingine wamezungumza neno nurun kwa maana ya kwamba ni muongozo, ni njia ileakuwa sawa na Allah amejiita hivyo na Allah ni nur na hijabu yake ni nur kama alivyoelezea katika ahadi thi kwa hiyo ushauri wetu waandike kwa kiarabu majalatu nur kwa Kiswahili gazeti la mwangaza wasiite an-nur ukisema an-nur ni jina katika majina ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. ukitaka kuitumia jina la Allah iwe mudhafun wa mudhafu ilayhi. Mudhafu ni kile kitu lakini bado hakijatambulika ni nani mwenyewe. Na iki kitu ambacho hakijatambulika ni nani mwenyewe ni makosa katika lugha ya Kiarabu kukitia alif Kikawa mfano an-nurun ni makosa. Ila kiingie katika habari na ile siyaki ya kalamu Sentesi sulivaitunga kutoka nyuma inaonyesha ukisema anur umekusudia ile ambayo umeizungumza nyuma na ukaielezea hmm. Nifamu vizuri ninachokipigania mimi ni jambo la kielimu wanaelewa watachi ambao wamesomasoma mambo ya mudhafu na mudhafu ilai Kitu ambacho nasema ni mudhafu kisiwe na alif na lam alif na lam ile ambayo unaiona alquranun Nikupige mfano wa kitabu ambacho sisi tunacho ukisema alquranun Ukiitoa e alif na lam ukisema Qur'anun maana ni kitu chochote kinachosomwa mara kwa mara liwe gazeti la uchafu litaitwa Koranun, sio Al-Qur'an naya ni masala ya kiilmu na hivyo ndivyo katika lugha ya Kiarabu usioanza kusema da yani shekha amesema Al-Qur'ani ni gazeti lolote ufahamu wako mbaya mdogo wangu nakwambia ile na ina maana inaitwa alif ni tarif, kukifahamisha kitu kama vile mtu akisema a e, dog And then you say the dog. There are different meanings of this word. Kuna tofauti ya ya, ya wa kulitambua a dog na the dog. Ukisema the dog ni maarifa katika lugha ya Kiarabu. Kwa ishi na alif na lamu Usisem the dog. Mudafu ilehi itakuja na taarifu na alif na lamu Kama hicho ambacho unakidhafia kwake kinakubali kuingia alif na lamu Mfano kuna majina mengine ayakubali kuingia alif mfano ukisema e, kitabu hamidin kitabu cha hamidin hasa uwezi kusema kitabu hamidin kwa sababu i alhamidi pengine aingii na alifu wa kwa sababu za kirugha mudafu na mudafu ilai jina la allah liwe kwenye mudafu ilai na hivi vijina vingine vitaanza vyote ambao havina alifualamu na hii nafahamika mfano unapenda sana kwa mtoto wako aitwe Rahman inajuzu katika sheria ya Uislam mtoto akamuita Rahmanu Rahmanu Sio ar Ar Rahmanu kwa sababu Ar ni jina la Allah Taala na tumekatazwa sisi majina ya Allah kuwapa watu ukitaka ndio utaifanya mudhafu na mudhafu ilayhi مضاف ومضاف اليه انكوaje ونسمع عبد الرحمن عبد الرحمن او عبد الله Awa Abdul Razaki lakini unajuzi juzu unamwita mtoto wako wanaitwa Razaku isiwe na taarifu Ndiyo ninachozungumza kwa hiyo watu wa nur ili jina la Allah subhana wa ta'ala walitumie basi waondoshe ile alifu alam iwe nurun muangaza hapo inafaa we Muislamu kuiita gazeti hili linaitwa nurun lakini ukisema annuru ni jina katika majina ya Allah subhana wa ta'ala najua wameandika sauti ya Waislam. gazeti au kuandika gazeti la wameandika nur ni makosa kwa hiyo warudi na wao waliangalia jina vizuri wakiona ni haki basi wabadilishe waongeze tu pale majallatul kama ilivyokuwa magazeti mengine kuna magazeti yanaitwa majallatul eh, majallatul siyo alqudusi gazeti likaitwa hivyo magazeti yapi ya kiarabu tunayasoma magazeti ya maka tunayasoma Al wa almadina yote ni magazeti ambayo tunapitia maanake kwa wanatangaza mambo yao wanatangaza michezo yao kwa hiyo kwa watu wa Nurun, gazeti la nuru wafikie na nasaizi kweli na wajaribu kuyachunga maneno yao na sije, sije likawa ili gazeti ambayo linasemwa ni sauti ya waislam likawa lile gazeti ambalo tumelishuhudia na kuliona miaka ya 80 kutoka Iran naitwa sauti ya umma kumbe gazeti likuwa la mashia lengo ni kumtukana na Bakar Siddiq na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam wakimfadhilisha Ali na kutangaza utawala wa Kikomei utawala wa Kishia Kishia likawa gazeti hivo likawa gazeti la maadui wa Uislam lakini imeandikwa sauti ya umma Pisha ya mbele Al-Komeni na na Kiswahili hilo Tanzania. Siwe gazeti nurun au majallatu nuri likawa mfano wa hivyo liwe linafuatilia habari, chukua habari za uhakika, watafute wenye kuhusika, waulize lakini usiye kawasema watu wa Mwanza kwamba huko ndani kuna gaidi. Hakuna gaidi hapa yetu ni moja. Na wewe kama Muislam mtakuliza swali, autaki, sheria za Allah zifanye kazi? Niambie utaki umetoka katika Uislamu? Sio Muislam mtu ambaye hataki sheria za Allah zisifanye kazi haso Muislam gani si wende tu ukapige ngoma kanisani sio Muislam you are not a muslim in kunta la turidu sharia alislamia an tatawalla an kama utaki sheria za Allah ziowatawale watu wewe siyo muislamun kwaana Allah ta'ala al قال kasab Allah nasema katika Quran wamall lam yahkum bima anzal Allah fa ulaika humul kafirun yote sikata sheria za Allah ta'ala ziwatawalie watu au yoyote ambaye anawa hukumia watu kinyume cha Quran na Sunnah kafiri uswali uwe alhaji uwe mufti uwe fatawa mtu kutokana na yako za ilmani Sura Maida ni sura ya Angalia aya nambari 44. Kipengere cha mwisho utaikuta iko wazi kama ndiyo imeshuka leo. Na kama hujaelewa vizuri Nienda katika sura tun Nisa. Sura Nisa ni sura ya nne katika utaratibu wa Qur'an. Baada Al-Fatiha inakuja Al-Baqara, al inakuja Al-Imrani, alafu ndio inakuja sura tun Nisa, inakuja sura Maida. Sura ya 4 ambayo inaitwa sura tun Nisa, sura ya mama bi chapter of women sura ya wanawake nenda katika aya nambari 60 msikie Allah anavyotuamrisha sisi kuwakufuru matoaguti na kumwamini Allah subhana wa ta'ala kwa hiyo ukisema ah, ah, kwani tunaishi tu hakuna maisha mazuri unaoyaona Maisha mazuri siyo haya sheria za Allah Taala zikishatawala utaona maisha mazuri hii ndiyo sera yetu nafasi yetu kumtangaza Allah Alhabibi muumbaji wetu sisi anayejua mwisho wa pumzi yako ni lini. Aliye aliyekukadaria utatokaje utazunguka wapi unapita kwenye kadari ya Allah Taala the map ramani ambayo yeye ameichora miaka 150 kabla hajaumba chochote unachokiona Meaka alfu hamsini Ibn Abbas anasema leo unapita tu kwenye kadari yote qaddarallahu wama shaa faala huyo ndiyo tunayemtangaza tunayem sisi na tuna haki ivi ni kosa gani mtu atapewa ikiwa kumtangaza bwana wake mumbaji wake mlezi wake Kosa gani? Watu wa vyama amevaa uniform kijina, pengine ni CCM. Anaiedifyertize zipati ile chama. Naonekana ni mtu anekipenda chama ni jina na asili yake pengine ajui, "Eh, kosa gani mimi kumtangaza Allah mlezi wangu, ambaye anakulisha wewe, anakupa wahai wewe, na ukimkera anakutoa wakati wote. Na mshahara wako hujachukua, ATM imejaa pesa. anakuua tabaraka wa Taala. Inna fi dhalika al-ibra." ndugu zangu katika imani. Kwani ya miaoni haya? mpira mmoja katika mechi hizo naitwa mechi za kimataifa Allah alimfisha kwenye uwanja tena ni maarufu na ajatumia tele pesa na walikuwa wameshinda katika mechi hiyo Allah akamfisha kwenye kiwanja ni kiasi cha kusimama chali mara kulimauti anatoa roho yako habari imekwisha hapo ndio hivyo unatoka hapo kama ni kuchoma moto au kutiwa kwenye kaburi lako kwani we Allah atashindwa kukufisha we nani Nabii Musa Suleiman ibn Daud alayhi msalaatu was Allah kamfisha kwenye kiti chake na ni mtume wa Allah afuo mtu wa maasi wewe nani Allah anaweza akakufisha kwenye liofisi lako huyo ndio Allah Taala na tunaamini hivo, tukio madhubuti Allah tatujibu dua zetu Ko sami kumtangaza aliyeniumba Unaona mtu anamvi katika Uislamu amezeka hivi unajua Allah alikompitisha unajua Allah amemshimindisha njoo miaka mingapi Unakuja kumjaji mtu anamtangaza Allah Taala na ni amri amri hakika watu wanaopata dhambi kubwa na siku ya kiyama wataingia katika moto wa jahannam haraka sana hawana hesabu Allah atachukia anasema leo sitaki kuzungumza na yoyot, Ni niacheni dharni waman khalaqtu wahida niacheni na yule ambaye nimemuuma peke yangu eh, Qurani inatisha ndugu zangu katika imani na wazungumzia na utoka katika nafsi yangu naona uchungu kwa sababu anayesema haya Muislamu huyo lakini anaongeza mambo ya uchochezi. Hizi ndi habari. Nimependa nizungumzie leo inshallah na maikhwa wazipate tujaribu kuwatumia watu kwenye kwenye mafacebook waangalie, waje rekebishe siku nyingine wasituseme vibaya. Dugu zangu katika imani, wallahi mimi nasikitika sana wale maiku wa Nigeria ambao wanajulikana kama boko haram. Yaani sera zao ziko wazi wallahi. Mtu anatoa wa mukaddima aliyotoa Mtume sallallahu alaihi Anakusomea aya mtu amewashika mabanati kama ni kweli walishikwa katika chuo wakaletwa wakapewa shahada wakaingia katika Uislamu walioingia katika Uislamu wakajifunza Qur'an je muislam bado hajafahamu hii ni khairi hmm? Kumsilimisha mtu ni dhambi nani alikuambia wapi wapi kwamba mtu aingie katika Uislamu jinsi yanavyojisikia hakuna habari hiyo hakuna hiyo habari imefutwa la ikaraa fi ddeen aipo imefutwa mtume sallallahu alayhi sallam, anasema anasema umirtu an uqatila nasa nimeamrishwa Nipigani na watu hata yashhadu mpaka watoe shahada Ndiyo maana kawa anaandaa jeshi waingie watu katika uislam dini hii unalazimishwa kuingia vipi uweze kubembeleza wakati dini ni Allah tabara wa taala na wewe umekuumbwa Etikuwa kuwa ah, baadae baadae nikishakunywa chai fyeka kichwa na Allah sema katika suratul Maida, suratul Bakara Allah anasema waqatiluhum hatta la takuna fitina fitna bimani alkufru pigana nao mpaka kufuru iondoke wayakuna dini kullu lillah na dini wewe ya Uislamu haya kumbembeleza kumbembeleza mtu gani baada tumpongeze tumpongeeze Allah dua ya muifadhili Abubakar Shekou Allah muifadhi muifadhi kwa sababu gani ameifanyia aya kazi katika Afrika nzima yeye yeah, ameifanyia aya hii kazi si mashehe sio mamufu wala sio um saudia wala wapi ni wao alshabab alshabab wanafanya hiyo kazi jaba tunaswaratu islamia na mujahidina wote hii aya wanaifanyia kazi alafu yasimami mijitu, darul kufri inakula tu vya kwenye friji inasema huangamii maadui magaidi aya hiyo hujaiona Allah haja kuamrisha hicho kitu kama una uwezo hmm? imenisikitisha sana basi wanazungumza mtaona na kweli bana wametoka kwa mabinti 200 eh hmm? Magina ukiangalia tena kwenye gazeti na ah jamani huu ni uongo. hawa ni watu wazima? Ah eh? hii picha imechezesha sio yeye. Ya Aisha wake kufa Kwa mchezo mchezo. Yeye mimi ndio mujaji naitwa Shekou ndio amiri wa jamati ya kitali na inshallah biidi za Allah za Islam. Wanasema ni uongo ndiyo fake. Na isi uzuni sana. Hata Waislam jamani ndivyo aliyofundisha Mtume sallallahu alaihi divo aliofundisha mtume sallallahu alayhi wasallam si hivyo si hivyo ni kubadilisha nususu katika sheria za Allah subhanahu wa taala kwa hiyo tuombe mujahidin Allah wahifadhi naombe Allah tbaraka wa taala Allahumma ansur ikhwana al-mujahidin fi Nigeria wa ansur ikhwana al-mujahidin fi Mali wa wansuru wa hum ya rabbal alamin allah fanye wepesi riziki zetu alhamdulillah tujalie ushindi kila sehemu ambayo allah wewe utakuwa umetuhifadhi na uwape nusura kamila shafia mujaidina wote na uongezee vifaru mandege madronzi ili watuarishe miji na watu wake amen amen amen qumu ila salati kum yarhamni wa yarhamukum taala fa musalaqa fa musala Allahu akbar Allahu akbar la ilaha